Насамперед – свобода. «Ліліт Акопян. Студія натхнення!» – оголосив ведучий, і на подіум вийшла смаглява дівчина середнього зросту. Не худюща, як інші, не цибата, не з застиглим обличчям і не з сердитим поглядом. Ішла приваблива дівчина років 20, з усіма формами належними її віку – злегка усміхнена, з привітним виразом темно-карих очей. І хода її була легка, невимушена, невимуштрувана, така, як у житті в її ровесниц. «Ліліта копян. заворожено промовив якийсь молодик у першому ряду, схожий на вільного художника, розпатлений і розхристаний. Вона продефілювала у вечірній сукні, згодом у коктейльній і ще – у бікіні, щоразу зриваючи шквал оплестів. Напевно, це сходила зоря модельного мистецтва. Після показу до неї гримерну, через натовп манекенниць і візажисток прорвався той чоловік, схожий на завсідника богемних вечірок. Ліліт, я художник Григорій Жарко. Я давно ходжу, шукаю і на вулицях, і в інтернеті на турницю для шедевра. Випалив він і, перевівши подих, Продовжив уже спокійніше. Те, що потрібно моєму шедевру – це ти. Я добре платитиму і згоден на твої умови. Ти тільки згодся, Слава тебе чекає. Слава вже заждалась тебе. Ліліт, хоч і зовсім недавно на подіумі, та багато чула про таке, що одного дня вони на подіумі, а другого – у студії живописця чи салоні фотохудожника. Хтось навіть більшого добивався як «натура», а не «вішалка». Тільки відразу, кажуть, треба про все домовитись. Скільки днів на тиждень, у котрі години, по скільки годин М -м -м, оплата – Щоразу після сеансу, а не після всесвітнього успіху на престижних виставках у Парижі. Важливо знати і жанр, у якому тебе малюють. Бо одне діло – портрет, інше – ню. Та не бійся, Ліліт, може не бути ніякої обнажонки. Хоча запевняю, майстер, коли малює, бачить лише натуру, а не жінку. Так що твоє бікіні мене цілком задовольнить, і я показуватиму тобі всі ескізи. Не бійсь. Так між роботою з кутюр'є та кравчинями у студії натхнення стала ходити Ліліт Акоп'ян у майстерню до Григорія Жарка. Майже в центрі, доволі просторе приміщення, з картинами на стінах, начерками попід стінами – у тому кутку розкішне крісло з парчевим драпіруванням, у тому сільська лава зі старим рядном. Тут глечики з кухлями, там порцелянові золотисті сервізи, а ще рами, підрамники, мольберти, пензлі, товсті, тонкі та найтонші, фарби, фарби, фарби. Ліліт любила світ мистецтва і світ митців, але так близько до творення живопису ще не підступала. І натурницею – в перший раз. Григорій довго шукав їй позу, потім зробив кілька начерків олівцем, потім пішли ескізи аквареллю і справді все показував. Як бачиш, послідовник прерафаелізму. Все гарно і пристойно. А коли став писати власне картину олією, то вже зась не можна дивитися аж до закінчення. Такий ото в нас художників звичай. Сидіти в одній мірі дві-три години було непросто. Тіло заклякало, хотілося розім'ятись. Та Григорій не дозволяв. Але якось у двері подзвонили. Раз, у друге, втретє, настійливо. Тож художник невдоволено відклав пензля, витер руки і пішов у передпокій. А Ліліт, рада можливості на хвильку полишити позу, підбігла і глянула на картину. І заклякла. Вже з подиву. На полотні зображалась оголена жінка, дуже подібна до ліліт, яка пристрасно тулила до грудей товстелезного лускатого змія. Змій же обвив їй стегна. Дівчина ледь оговталася і щойно прибрала попередню позу, як зайшов художник. Він нічого не помітив, вона нічого не помітила. Тієї ночі Ліліт не могла заснути. А вранці згадала, що коли Малою ходила до недільної школи, був у них добрий наставник – отець Левон. Ось вона знову в тій вірменській церкві. Ось і отець Левон, уже геть сивий. «Ти знаєш вірменську?» – запитав священник. «Та ні, щось знала колись, то вже забула». Ну так лише Баріор, Добрий день, сте До побачення. І розповіла по-українськи отцю Левонові свою пригоду. Ліліт, причина цієї історії в твоєму імені. Видно, художника зацікавила не тільки ти як натурниця, а й твоє ім'я. Це звичайне ім'я для нас, вірмен. Але є ще передання в інших народів, у євреїв зокрема. Нібито в Адама до Єви була перша жінка, яку звали Ліліт. І нібито вона збунтувалась проти Бога. І її зображають зі змієм, уособленням сатани. Цей вільний художник став на слизьку стежку. Де дух Господній, там свобода. Що ж діяти? Ми, люди, не можемо в цьому світі викоренити зло. Але повинні не чинити зла і цуратись його. Більше не ходи в ту майстерню. Проте Ліліт пішла. Попросила свого приятеля Сашка, щоб він за годину після початку сеансу так само подзвонив у двері і довго про щось говорив із Григорієм. Тим часом вийняла запальничку, підпалила картину з чотирьох кінців і, згрібши одяг, притьмом вибігла зі студії, відштовхнувши спантеличеного Григорія. Через місяць у телепередачі з серії Наші у світі Ліліт дивилася репортаж із Дюссельдорфа з виставки шедеври сучасності. Жарко стояв на фоні своєї картини, а кореспондент запитував його. Григорію, а чому ви для свого твору вибрали цей сюжет? Я переконаний, що після легалізації гомосексуалізму демократична цивілізація повинна перейти до легалізації зоофілії. Тож і зобразив жінку, яка похається з плазуном. Зрозуміло. А чому ваша картина підпалена з країв? Ага, це чудова підказка моєї натурниці. Підпалені краї мого твору символізують незнищенність вільного мистецтва.